Və sonra Peyğəmbər s.ə.v-in növbəti hədsini müəllif gətirir və bu da İmam Buxarinin e, bəbun minə dini əlfirar minəl fitən, Dinlən, yəni dinin səbəbindən fitnədən qaçmağın. Ee, yolu yəni dinləndir. Yəni dinə görə insan öz dinlə görə e, fitnələrdən qaça bilər. Bu bölməni gətirir və bu bölmədə də Peyğəmbər s.ə.v. hədsini Əbu Sədəl-Xudur-Ravat eləyib buyurur ki, Qala Rasulullah sallallahu s.ə.v. yuşyikun ən yəkuna xeyrə məlil muslimi qanamun yətbəu bihə şəfəl cibəli və məvaqiyəl qatrı yəfirru bi dini minəl fitən. Əbü Sələl Xudəyə radiyalarını buyuruyor ki, Peyğambə Sam dedi ki, yəni elə bir vaxt yaxınlaşır ki, müsəlman ən xeyirli malını olacaq onun qoyunqusu. Hansı ki, o qoyun quzunu otarmaqdan ötürü onun dalınca gedəcək və e, dağların, yamazların otlaqlarında otlayacaq və e, su yığılan yerlərdə də öz heyvanatını otaracaq, e, orada onları su içizdirəcək və bununla da o insan öz e, dininin fitnəsindən, yəni dinə, e, dində fitnəyə düşməyindən ilə qatıracaq. Bu müəllif e, bunu burada gətirmək əsas məqsədi də budur ki, yəni, bu əməli etmək özü nədir? İmanlandır. Yəni, əgər bir şəxs imanın itməsinə, imanın getməsinə, imanın zəifləməsinə, imanın tamilə itməsindən qorxursa, o insan öz imanını, dinini hifs etməkdən ötürü, indiki çobanların əməlindən yəni, edə bilər. Yəni, hər hansısa bir dağların, yamazların yəni, bir yerində yəni, müəyyən bir sayda qoyun, götürüb, yəni, elə qoyunçıla məşğul olmağı, öz e, ibadətini eləməyi, öz e, dualarını etməyi daha xeyri nəyin ki, fitnənin, fəsadın içində qalıb, o fitnə fəsadın yəni, qurbanı olmaqdansa, nətid edirsə, dini, imanı tamamilə, yəni, əldən gedir. Məlif burada ə, gətirir ki, yəni, Peyğambəlisən bildirir ki, yəni, elə bir vaxt yaxınlaşır. Yəni, həqiqətən də ə, belə bir vaxt, həmsində sahabilərinlə vaxtında olub, hansı ki, sahabilərin arasında düşən bu ə, ixtilaflı məsələlərdə də bir çox sahabilər olur ki, onlar bu məsələlərə qarışmadılar, yəni, onlar da, elə bunu öz üzərində dəlil öyrünə götürüb, yəni çəkirlər bir tərəfə və eyni zamanda ə, bu ə, orta İslam əhət əsrlər ərəfəsində belə bir şeylər yəni, baş vermişdi. Yəni, bu fitnələr, bu fəsadlar, fitnələr yəni, daimən baş verən bir haldır və eyni zamanda e, hətta bəzi şəhslərin e, rəyinə görə də eyni zamanda e, axır vaxtlarda da, yəni belə bir fitnə fəsadların çoxaldığı vaxtda da yəni, yenə də e, hər ay kimlərsə öz dinindən E, dinini hifsə etmək, imanı hifsə etməkdən ötürü də e, çəkiləcək dağların yamazlara ki, bu fitnəyə fəsada düşməsinlər və bu da həmən insanların öz dinini hifsə etməklərinə birbaşa dalət et eləyən yəni, hədissir. Ancaq biz e, bu gün baxsaq, e, görsək, hətta bizim yaşadığımız e, məkan özü də heç də ki, fitnəsiz bir yedir, həqiqədə böyük bir fitnədir. Yəni sanki hər gün insan, yəni bilməsən sağa baxasan, sola baxsan, hara baxasan ki, fitnə fəsad görməyəsən. Aşilik, yəni e, qadınların çılpaq geyimləri, hətta nəinki qadın, hətta kişi qəfəsində olan, yəni insanlar da özünü qadın qiyafəsində e, Təqdim etmələr və s. Həqiqdən də fitnə fəsadlar daha da şidətlidir və eyni zamanda burada başqa fitnələr, yəni içki, muski və s. həqiqdən də asillər o qədər çoxdur ki, bu fətni fəsadlar da onlardan yəni, meydana törür. Və bəzi insanlar belə bir rəy deyə bilərlər ki, burada yaşamaqda, məsələn, gedim hər hansısa bir dağda, dərədə yaşadım, bunları görməyəm, eləmiyim, yəni əgər kimi söz dinlə, ə fitnə fəsada düşməyindən, yəni ehtiyat eləyirsə, yəni özünü zəyif sayırsa, onun müqabilində o insanlar eləyə bilər, heç bir maneə yoxdur. Ancaq yox, bu cəmiətin içində qalıb, onları dəvət etmək, onları düz yola yönəltmək, o fitnəyə, fəsada mübarizə aparmaq səyabı, yəni də daha yəni böyükdür. Yəni sabah gün bəziləri deyir ki, ə, buradan hicrət eləyək asil olmayan dövlətə. Məsələn, siz mən qəssərin Allah bilir nə məqsədi, amma e, hansı dövlət var ki, orada asil olmasın? Yəni ümumi götürsən, bir e, Saudiyan dövlətidir ki, orada yəni İslam qaydalarına tətbiq olunur və orada asiliz. Qalan hər bir dövlətdə də hər üyrəyə hissən asilə də var. Həm Ərəb dövlətlərindən, həm başqa, yəni Misalman, yəni Və bu baxımdan e, öz yerimizdə qalıb, onlara e, nümunə olmaq, onların dəvətindən sarsılmamaq, e, usanmamaq, çəkinməmək, hikmətli dəvət aparmaq. Çünki burada yaşayan bizim qohumlarımızdır, atanalarımızdır, bazı qardaşlarımızdır, əmirlərimiz, xallarımız, birbirlərimizdir, qohum qonşularımızdır. Yəni onlar da bizdən bir hissədir. Əli biz öz başımızı götürüb, çəkilib getsək, bir tərəfə, bir yerə köçsək, intiqal eləsək hər hansı başqa yerə, bəs o avamları kim dəvət eləyəcək? Biz unutmayaq ki, biz də nə vaxt sonlardan biri olmuşuq. Bizə də dəvət eləyə, bizə də başa sabır Allahsın bizim, yəni qəlbimizə bu imanı yəni daxil elib. Və biz də bu ə, iman payından, əməl payından, hidayət payından çalışmalıq. Onlara nəsib olsun. Onların dəvətindən necə deyərlər, çəkinmək lazım deyil. Hikmətli, ə, gözəl üslubda, gözəl mövzülərlə dəvət etməyə lazımdır. Sərt olmaq lazım deyil. Hansı ki bu ümumiyyətlə halda sərtlik heç bir, yəni, fayda verməz. Və bu məəlli bu bölməni gətirməkdə əsas də budur ki, yəni insan öz imanı, dinini qorumadan ötrü dağların, yamacların, qoyuna yəni çəkilə bilər. Və inşallah bu da yəni kifayət edər və düzün Allah bilir. Assale Mühmədin və alə Mühməd. Bu dərs sizə ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.